Fünf Freunde, Folge 138 Fünf Freunde am Ende der Welt Ferien in Land's End Am äußersten Ende von Cornwall entdecken die Fünf Freunde etwas Unglaubliches. Das wichtigste Denkmal der Gegend wurde gestohlen. Und das ist erst der Anfang einer äußerst merkwürdigen Diebstahlserie.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 wo es hinter der Küste nur noch das Meer gibt, das sich über Tausende von Kilometern bis nach Amerika erstreckt. Hier lag das Urlaubsziel von Tante Fanny und den fünf Freunden. Fannys Cousine Maggie, die in der Nähe von Lands End in dem kleinen Ort Steenhill ein Ferienapartment besaß, hatte sie für eine Woche eingeladen. In ihrem Cottage saßen sie nun zum ersten gemeinsamen Frühstück zusammen. Mm -hmm. Dick, mm -hmm. kann ich die Marmelade auch mal haben? Ja, klar, äh, Momentchen noch. So, hier, bitte sehr. Dankeschön. <lacht> Nein, Timmy, Marmeladenbrötchen mm -hmm. sind nichts für dich. Hier, hier hast du ein Leckerli. Los, Stopp! Sag mal, haben wir eigentlich schon Pläne für heute? Hm. Hm. Also, ich wollte mit euch nach Trieber fahren. Dort gibt es einen traumhaften botanischen Garten. Mm. Oh ja, von dem habe ich schon gehört. Die Orchideensammlung dort soll ganz außergewöhnlich sein. Ist das euer Ernst? Ich dachte, wir wollten die Küste am Ende der Welt erkunden. Ach George, die läuft euch doch nicht weg. Anne, du möchtest doch sicher auch nach Treba. Also ich hatte mich eigentlich auch schon auf den Strand gefreut. Mhm, ich mich auch. Ne, ihr könnt doch auch ohne uns fahren. Wir finden den Strand bestimmt auch allein. Aber wie wollt ihr da hinkommen? Der ist ja noch einige Kilometer entfernt. Was ist denn mit den Fahrrädern, die vor der Tür stehen? Das sind bestimmt die Räder für deine Feriengäste, den du dein Apartment sonst vermietest, oder Maggie? Ja schon, aber jetzt seid ihr doch meine Gäste. Ihr könnt die Räder ruhig nehmen, Kinder. Am besten ihr fahrt nach Zen Cove. Das ist gleich hinter Lands End. Ihr fahrt immer geradeaus bis zu dem berühmten Wegweiser, der anzeigt, dass es noch 3000 Meilen bis nach New York sind. Mhm. Dem folgt man dann wohl besser nicht, wenn man nicht im Wasser landen will. <lacht> Ganz genau. Für euch ist es aber trotzdem wichtig, wenn ihr dort angekommen seid, biegt ihr nach rechts auf den Küstenpfad. Na dann ist ja alles geklärt. <lacht> Super. <lacht> Nach einer Radfahrt auf der Landstraße konnten die Freunde bald das Rauschen des Atlantik hören und ein frischer Wind wehte ihnen von der Steilküste her entgegen. Julian fuhr als erster vorne weg. Die Wegbeschreibung von Tante Maggie hatte er sich genau eingeprägt. Dick, George und Anne folgten ihm, hielten aber an, als sie sahen, dass die Klippen immer näher kamen. Nur Julian radelte weiter. Was macht er denn? Es sieht doch aus, als ob es davor nicht weitergeht oder zumindest steil bergab. Julien, halt lieber an! Aber wieso? Habt ihr etwa schon einen Wegweiser gesehen? <lacht> schon steil hier. <lacht> <lacht> Julien, nein! Er ist abgerutscht. Oh, Dieser Dickkopf. Ach, schnell, schnell! Hin! Los! Julian! Julian hielt sich mit Mühe an einer Baumwurzel und einem Moosballen fest. Seine Füße suchten auf dem steilen Hang mühsam Halt. Dick kniete sich als erster auf die Klippe und packte ihn am rechten Arm. Julien, ja. ich halte dich ganz fest. Okay. Aber jetzt musst du die Baumwurzel auch loslassen, damit ich dich hochziehen kann. Und wenn ich zu schwer für dich bin? Ich am anderen Arm fest. Sehr gut. Und ich halte auch mit Mal ja, Los. Na gut. Schafft ihr das? Bestimmt. Ja, ja. Zugleich. Ja. Au. Nochmal. Au. mal. Okay. Gut, das reicht. Oh. oh Mann, danke. Mensch, Julie. Das hätte ganz schön schlimm ausgehen können. Aha. Wieso bist du denn weitergefahren? Na, ich weil er ein sturer Besserwisser ist. Aber wieso? Es steht doch gar kein Wegweiser hier. Und warum sollte Tante Maggie sich irren? Sie kennt diese Gegend doch in- und auswendig. Das ist wirklich seltsam. Die, die Straße ist zu Ende und rechts geht ein Küstenpfad weiter, genauso wie sie gesagt hat. Aber da müsste da auch der Wegweiser stehen. Ja, ja Julian, da ist aber keiner. Nee, aber ein Sockel oder sowas. Los, kommt mal mit. Okay. Okay. Auf einem kleinen, runden Platz, an dem die Straße endete, stand ein Sockel aus Beton. Und in seiner Mitte steckte ein viereckiger, hölzerner Klotz, der eine sehr helle Oberfläche zeigte. Ringsherum entdeckten die Freunde Sägespäne. Sieht aus, als hätte da gerade jemand was abgesägt. Ganz sicher. Das Holz riecht noch ganz kräftig. Oh, das war bestimmt ja. der Wegweiser. Das wäre ja unglaublich. Ist der etwa gestohlen worden? Äh, also, vielleicht ist ja auch alles ganz anders. Da vorne ist ein Kiosk. Aha. Fragen wir doch mal den Verkäufer. Mhm. Ja, gute Idee. Äh, guten Morgen. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Ihr seid ja früh unterwegs. Ja, sagen Sie mal, ähm, kann es sein, dass jemand den berühmten Wegweiser von Lans End gestohlen hat? <lacht> Was? Wie kommt ihr denn darauf? Na, wo steht dieser Wegweiser denn normalerweise? Na, da drüben. Aber. Hä? Wo ist der denn hin? Ja, es sieht so aus, als ob er abgesägt wurde. Wann soll das denn gewesen sein? Heute Nacht vielleicht. Aber. Das gibt es doch nicht. Das ist eine Katastrophe. Naja. Julien wäre eben beinahe den Steilhang hinabgerutscht. Aber was ist denn für Sie so schlimm, wenn der Wegweiser fehlt? Das ist unser Wahrzeichen. Wisst ihr, wie viele Leute jeden Tag hierher kommen, nur um sich vor diesem Wegweiser fotografieren zu lassen? Manche fahren dafür sogar mit dem Fahrrad von Schottland hierher. So weit? Finden die kein anderes Ausflugsziel? Ich glaube, da geht es um diese End-to-End-Tour. Das ist die längste Strecke, die man in Großbritannien von Küste zu Küste zurücklegen kann. Wow. Ganz genau. Verstehe. Aber so ein Radfahrer hat diesen Wegweiser bestimmt nicht geklaut. Nee, das glaube ich auch nicht. Muss man nicht die Polizei informieren? Das werde ich gleich tun. Aber die wird wegen eines alten Wegweisers sicher keine Sonderkommission gründen. Wir werden ihn wohl nachbauen müssen. Aber das kann dauern. Und das mitten in der Hochsaison. Sieht aus, als ob der erste Reisebus für heute schon da ist. Endstation. <lacht> Endstation Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> Aussteigen. Ganz <lacht> End sein? Wo ist denn hier der Wegweiser? Das ist ja gar nicht da. Was haben Sie uns denn erzählt? Oh, das ist ja Hallo, Sie? Wo ist denn der berühmte Wegweiser? Tja, also... Das weiß ich auch nicht. Die Enttäuschung der Touristen war groß. Sie machten zwar ein paar Fotos von der Klippe, waren damit aber sehr unzufrieden. Das könnte doch jetzt jeder beliebige Küste sein, so ohne den Wegweiser. Sie stiegen wieder in den Bus, ohne dass sie ein Getränk oder ein Souvenir am Kiosk gekauft hatten, und fuhren weiter. Die Freunde sahen sich am Tatort um. Vielleicht ließ sich ja irgendein Hinweis entdecken, was mit dem Wegweiser geschehen war. Timmy schien auch so etwas wie eine Fährte zu wittern. Was ist denn los, Timmy? Sind die Liebe da lang gegangen? Könnte sein. Hier liegen Holzspäne auf dem Asphalt. Ja. O und seht mal hier neben der Straße in der Erde. Das sind Reifenspuren. Und dabei ist hier Parkverbot. Da vorne ist ein Schild. Was will man von Dieben erwarten? Die ignorieren bestimmt auch Verkehrsschild. Mhm. Und mitten in der Nacht sowieso. Du hast ja. recht. Also sieht alles danach aus, dass jemand den Wegweiser abgesägt und in sein Auto geschleift hat. Ja, und weil Reife auf dem Asphalt keine Spuren hinterlassen, wissen wir auch nicht, wohin dieses Auto gefahren ist. Aber warum klaut jemand einen Wegweiser? Vielleicht einen Spaßvogel, der das Ganze für einen Scherz hält? Das kann an einem Diebstahl lustig sein. Hm. Ich habe mal von einer Geschichte gehört, wo Leute das Schild von einem berühmten Hotel abmontiert haben, um es ein paar Kilometer weiter an einer kleinen Bretterbude anzubringen. Oh, wow. Aha. Und wo liegt da der Witz? Ja, das ja. wüsste ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es unter den Erwachsenen echt seltsame Leute gibt. Ja, stimmt. Mhm. Was wäre damit? Jemand will unbedingt behaupten, dass er oder sie am westlichsten Punkt von Cornwall lebt. Ja, vielleicht mhm. jemand, der direkt an der Küste ein Kiosk oder ein Restaurant hat und hofft, dass die ganzen Touristen zu ihm kommen, wenn der Wegweiser vor seiner Tür steht. Genau. Mhm. Mhm. Gar nicht so unlogisch. Dann wäre es wohl am sinnvollsten, wenn wir den Küstenpfad weiter entlang fahren, oder? Gute Idee. Mhm. Dann hätten sich unsere Möglichkeiten schon mal auf zwei reduziert. Genau. Nach Süden oder nach Norden? Hm? Worauf einigen wir uns? Norden. Süden. 2 ja. äh, zu eins für Norden. Ich schließe mich der Mehrheit an. Na dann, los geht's. Auf dem Küstenweg näherten sie sich dem kleinen Ort St. Just, der landeinwärts zu sehen war. Vor ihnen führte der Küstenpfad steil nach oben auf eine hohe Klippe, sodass sie von den Rädern stiegen und sie den Weg hinauf schoben. Oben angekommen, blieben sie stehen, um Atem zu schöpfen. Puh, das war echt ein Stück Arbeit. Aber was für eine Aussicht. Wow. Überall mehr, bis zum Horizont. Und das geht jetzt noch 3000 Meilen so weiter, bis nach Amerika. Das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen. Mhm. Stimmt, und da drüben, das ist die Klippe von End? Ja, aber was ist da unterhalb der Klippe? Wie ein normaler Felsen sieht das nicht aus. Wir haben noch ein Fernglas dabei, oder? Ja, ist in meinem Rucksack. Moment, ich hab's... Also, da liegt ein Schiffswrack am Strand. Echt? Ja. Wie ist das denn da hingekommen? Keine Ahnung. Zeig mal. Hier. Und? Was siehst du? Das man könnte schon ziemlich lange da liegen. Sieht jedenfalls ziemlich alt aus. Was ist denn los, Timo? Stimmt irgendwas nicht? Oh, sieht euch das mal an. Hier sind frische Löcher in der Erde. Stimmt. Ob vielleicht schon jemand das Loch für den Wegweiser gegraben hat, um ihn hier hinzustellen? Der würde auf jeden Fall gut hierher passen. Wer ja, weiß. Hier sind aber vier Löcher und die scheinen ganz frisch zu sein. Hm. Merkwürdig. Vielleicht will hier jemand Saatkörner oder sowas einbuddeln? Tja, hm? und, und wieso gerade hier? Weil Tomaten bei bestem Meeresblick am besten wachsen? Sehr lustig, Julie. Warum buddelt man denn sonst Löcher? Vielleicht sind sie ja gar nicht gegraben worden, sondern entstanden. Weil da bis vor kurzem etwas drin war oder so. Irgendwas, das jemand nun entfernt hat. Und was könnte das gewesen sein? Gibt es hier eigentlich noch mehr solcher Löcher? Also, soweit ich sehe, nicht. Nein, oder? Vier ich? Löcher auf einem idealen Aussichtspunkt. Mhm. Und sie sind ganz regelmäßig angeordnet. Wie bei einem Rechteck oder so. Könnten das nicht die vier Beine einer Sitzbank gewesen sein? Aber warum sollte die jemand abbauen? Die wäre hier doch wirklich ideal. Vielleicht, weil er sie stehlen wollte? Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann wäre doch der schöne Ausblick weg. Wie du gerade erst gelernt hast, gibt es so einiges, was wir uns nicht vorstellen können. Mhm. Und wenn hier in dieser Gegend schon Wegweiser geklaut werden, warum dann keine Sitzbänke? Wisst ihr was? Wir fahren jetzt nach St. Just. Dort finden wir bestimmt jemanden, der weiß, was sich hier befunden hat. Gute Idee. So bekommen wir vielleicht raus, ob es sich um einen zweiten Diebstahl handeln könnte. Und außerdem gibt es in St. Just bestimmt eine Imbissbude, an der wir die berühmten Fish and chips bekommen. <lacht> <lacht> ganz sicher, Dick. Ohne dich würden wir wohl verhungern. Na los, auf die Räder. Los geht's. St. Just war recht überschaubar. Und es gab so gut wie keinen Verkehr auf der Straße. Die Freunde konnten nicht einmal eine Imbissbude entdecken. Sieht ja aus, als läge hier der Hund begraben. Ganz im Gegensatz zu Lands End, wo es um diese Zeit vermutlich schon von Touristen wimmelt. Ja. Aber irgendwo wird man doch was zu essen bekommen, oder? Stimmt. Schaut mal, das Schild da: Kings Arms. Sieht aus wie ein altes Restaurant. Ähm, ob es schon geöffnet ist? Sehen wir mal nach. Mhm. Oh ja. Louis wie du auch. Das Restaurant King's Arms befand sich in einem alten Gewölbe. Der Gastraum hatte kleine Fenster und eine niedrige Decke. Und es herrschte, obwohl es mitten am Tag war, eine düstere Atmosphäre. Hallo? Ist hier jemand? Guten Tag. Womit kann ich euch denn dienen? Wir wollten was essen. Haben Sie Fisch and Chips? Da müsste ich erst die Fritteuse anstellen. Ihr seid meine ersten Gäste heute. Kann ein bisschen dauern. Kein Problem. Mhm. Wir wollten auch noch was anderes fragen. So? Was denn? Ähm, wir waren gerade auf der Klippe draußen und dort haben wir vier merkwürdige Löcher entdeckt. Genau. Mhm. Könnte es sein, dass da eine Bank stand? Was? Das wäre ja die Bank von der alten Mrs. Robbins. Sie hat sie zur Erinnerung an ihren Mann aufgestellt, der dort immer saß, um über das Meer zu schauen. Sie hat sogar eine Messingplakette mit seinem Namen angebracht. Könnte es sein, hm? dass äh, sie ihre Bank selbst abgebaut hat? Nein, bestimmt nicht. Sie sitzt jeden Tag mindestens eine Stunde dort. Aber fragt sie am besten selbst. Mrs. Robbins wohnt gleich hier um die Ecke. Euer Essen dauert ohnehin noch. Und ich kann es auch warm halten. Mrs. Robbins wollte nicht glauben, was ihr die fünf Freunde erzählten. Und so gingen sie gemeinsam mit ihr auf die Klippe dort angekommen, war die alte Dame so traurig, dass sie in Tränen ausbrach. Die Freunde begleiteten sie wieder nach Hause, halfen ihr dabei, die Polizei anzurufen und versprachen, nach ihrer Bank zu suchen. Nach dem Essen setzten sie sich auf ihre Räder und suchten die ganze Gegend ab. Vielleicht entdeckten sie ja so auch den Wegweiser. Bei jeder Bank, die sie sahen, stiegen sie ab und prüften, ob sie ein Messingschild zu Ehren von John Forster Robbins trug. Doch vergebens. Schließlich wurde es Abend, und sie kehrten nach Steenhill zurück. Dort saßen Maggie und Fanny im Garten vor dem Cottage und waren in ein aufgeregtes Gespräch vertieft. Aber das wäre doch kein Grund für so einen Diebstahl. Abend. Hallo. Hallo. Habt ihr gerade über einen Diebstahl gesprochen? Ja, stellt euch vor, jemand hat den steinernen Jim geklaut. Was? Äh, noch so ein Fall? Aber das gibt es doch nicht. Und wer ist der steinerne Jim? Er hat an die Männer erinnert, die vor langer Zeit von hier aus mit Schiffen nach Amerika gefahren sind, um dort ihr Glück zu suchen. Von vielen hat man nie wieder etwas gehört. Genau, und der steinerne Jim hat dort drüben auf dem Hügel gestanden und übers Meer geschaut, als würde er auf die Rückkehr eines Freundes warten. Ach was, heute Morgen war auch der Wegweiser von Lance weg Was? Oh, das ist doch nicht zu fassen. Und in St. Just ist eine Bank gestohlen worden. Ja. Also das ist ja unglaublich. Ob das immer dieselben Diebe sind? Vielleicht sollten wir uns den Hügel vom steinernen Jim mal genauer anschauen. Moment, Julian. Die Polizei ist längst informiert. Es ist also nicht eure Aufgabe, nach Spuren und Hypothesen zu suchen. Ich glaube, Julian hat nur interessiert, was der Steinerne Jim für eine Aussicht aufs Meer hatte. Genau. Das interessiert uns übrigens auch. Ja. ja, ganz genau. Also, bis gleich. Bis nachher. Wir sind gleich wieder da. Okay. Ja. Tschüss. Ja. Oh. Bis gleich. Diese Kinder. So. Hier muss er gestanden haben. – Das ist der Sockel. – Und dort war er vermutlich mit einem dicken Stahlstift oder so befestigt. Mhm. Der muss in diesem Loch hier gesteckt haben. Seht ihr? Mhm. – möglich. Was ist denn los, Timilein? Du bist ja ganz aufgeregt. Oh, – Timmy wittert bestimmt Spuren des Täters. Das heißt, er hat sich schon mal aufgespürt. Dann ist es bestimmt derselbe, der auch die Bank und den Wegweiser gestohlen hat. Äh. Kann man sich da so sicher sein? Vielleicht ist ja auch gerade nur eine Maus durchs Gras gelaufen. Hey Leute, seht mal. Ich glaube, von hier aus kann man das Schiffswrack unter den Klippen sehen. Meinst du? Mhm. Moment, ich, ich schaue mal durchs Fernglas. Ja, servus. Ja, stimmt. Und aus dieser Entfernung haben wir es heute schon mal gesehen. Nur von der anderen Seite. Ja, als wir an der Bank von Mrs. Robbins waren. Genau. Merkwürdig. Ob das was zu bedeuten hat? Was denn, Julian? Weiß ich noch nicht. Lasst uns erstmal wieder nach Hause gehen. Okay. Im Cottage von Tante Maggie zogen sie sich nach dem Abendessen ins Zimmer der Jungen zurück. Julian hatte im Haus eine Karte von der Umgebung gefunden, die sie neugierig ausbreiteten. Oh. So. Also, ähm, hier mhm. ist Lands End, ja? Mhm. ja? Und ähm, hier die Klippe von St. Just. Ja. Mhm. Und hier Steenhill mit dem stannenden Jim. Ja. Das ist ja interessant. Wenn man die drei Punkte hier mit Linien verbinden würde, hätte man ein regelmäßiges Dreieck. Stimmt, und die Spitze zeigt genau auf die Klippe von Lands End. Ha, wo unterhalb der Klippe das Schiffswrack liegt. Ja, und? Na, wer weiß, vielleicht haben sich in der Bank, im Wegweiser und im steinernen Gym Geheimbotschaften befunden, die mit diesem Schiffswrack zu tun haben. Oder die drei Tatorte auf der Landkarte bilden so eine Art Schatzkarte. Wollt ihr jetzt etwa in diesem Wrack nach einem Schatz suchen? Ja. Also, wir wollten doch sowieso baden gehen. Dann können wir doch sicher mal darüber schwimmen. Ja klar. Die Bucht von Cannon Cove befindet sich genau neben der Bucht unterhalb von Lands End. Super Idee. Es spricht jedenfalls nichts dagegen. <lacht> Überhaupt nicht. Dann bis morgen, Jungs. Gute Nacht. Gute Nacht allerseits. Nacht. Ja. Als sie am nächsten Morgen in Sennon Cove ankamen, mussten sie allerdings feststellen, dass ihr Plan nicht so ganz zur Landschaft passte. Die Bucht reichte weit ins Festland hinein. Und auf der Seite, auf der es nach Land's End ging, ragte ein langgezogener, sehr hoher Felsen ins Meer. Also, das könnt ihr vergessen. Ihr müsstet ihr erst einmal bis zur Spitze dieses Felsens schwimmen und dann wieder zurück an Land. Das ist viel zu weit. Und bei der Meeresströmung auch viel zu gefährlich. Und wenn man es zu Fuß über die Landzunge probiert? Siehst du die Steinen Felswände? Da kommen wir nicht drüber. Tja, fliegen müsste man können. Mhm. Seht mal, da draußen bewegt sich was auf den Wellen. Das sind Windsurfer. Ja, genau. Und da vorne ist eine Surfstation. Da könnten wir uns bestimmt Surfbretter ausleihen. Äh, oder? Wollt ihr etwa zum Schiffsrack surfen? Ja. Warum denn nicht? Mhm. Julian und ich haben doch Erfahrung im Windsurf, genau. Also, wenn ich mich richtig erinnere, ist euer letzter Versuch ziemlich schief gegangen. Wir mussten mit der Küstenwache nach euch suchen. Also, wir, wir haben es ja überlebt. Eben. Und, und diesmal wissen wir, worauf wir achten müssen. Mhm. Aber du, George, du bleibst mit mir am Strand, okay? Ja, äh, mach ich. <lacht> Schon bald glitten Julien und Dick über die Wellen zur Spitze des langgestreckten Felsens. Dort machten sie eine schwungvolle Wende und surften zur benachbarten Bucht. Schließlich erreichten sie den schmalen Strandstreifen, wo das Schiffswrack lag. Sie legten ihre Surfbretter ab und sahen es sich aus der Nähe an. Das ist ein altes Dampfschiff. Stahlwände. Schon ziemlich verrostet. Die Tür ist offen. Da können wir rein? Na klar. Okay. Jetzt bin ich aber echt gespannt, was da drin zu finden ist. Mhm. Hast du's? Ja. Okay. Ah. Ah. Hier ist das Steuerhaus. Das Steuerrad ist ganz verrostet. Was machst äh. du da? Ich schau in den Schrank. Aha. Alte Seekarten. Total verschimmelt. Ach, guck mal, dort geht es zum Maschinenraum. Sollen wir mal runterklettern? Aha. Du zuerst. Los. Ja, ja, alles klar. Vorsicht. Ja. Sie untersuchten alles ganz genau und ließen sich dabei viel Zeit. Die alten Maschinen waren völlig verrostet. Doch sonst war nichts zu entdecken. Schließlich kletterten sie wieder hinaus. Zurück im Führerhaus bemerkten sie, dass das Wasser viel lauter als zuvor zu hören war. Neugierig steckten sie ihre Köpfe durch die offene Tür und sahen Wasser! Die Bucht war vollkommen überflutet und kein Stück Strand mehr zu sehen. Oh nein! Julian! Na? Schau mal die beiden Punkte da hinten auf dem Meer. Oh. Sind das unsere Surfbretter? Ich fürchte ja. Mist, oh. wir haben nicht an die Flut gedacht. Verdammt! Oh, je dick bei Flut kann das Wasser im Atlantik manchmal über zehn Meter steigen. Weiß ich doch. Das Wasser schwappt schon hier rein. Wir müssen da drüben zum Steilhang kommen und nach oben klettern. Ja. Das sieht aber wirklich ganz schön steil aus. Aber hier steht uns das Wasser bald bis zum Hals. Wir müssen los. Ja, müssen los. Julian und Dick warteten durch das hohe Wasser zum Felsen. Mit großer Kraftanstrengung gelang es ihnen, ein ganzes Stück hinaufzuklettern. Schließlich waren sie auf einen kleinen Felsvorsprung angekommen. Hoffentlich reicht das. Dann wäre ich mir nicht so sicher. Die Flut hat gerade erst angefangen. Wenn das Wasser noch ein paar Stunden so weiter steigt wie bisher, schwimmen wir bald drin. Dann müssen wir uns immer irgendwo festhalten, damit wir nicht abtreiben. Dick, das Atlantikwasser ist eiskalt. Die Leute gehen hier nicht ohne Grund mit Neoprenanzug baden. Aber dann erfrieren wir. Wir müssen hier weg. Unbedingt. Hilfe! Hilfe! Hilfe! Wer soll uns denn hier eigentlich hören? Wir sind am Ende der Welt. Ja, aber wenn wir überhaupt nicht rufen, kann uns auch niemand hören. Ja, stimmt auch wieder. Hilfe! Hilfe! Julian und Dick schrien, was das Zeug hielt. Und weil das auf die Dauer anstrengend wurde, schrien sie im Wechsel. Hilfe! Julian! hätten wir bloß auf Aang gehört. Ja, ich weiß, manche Einsichten kommen einfach zu spät. Hilfe! Hallo! Ist da jemand? Hallo? Hilfe! Sei mal leise, Dick. Hörst du das? Hallo? Wer ist da? Ja, Julian, da ist wer. Äh, hallo! Wir sind hier, an der Felswand. Wir kommen nicht weiter hoch. Bleibt ganz ruhig. Ich hole euch. Wie will der denn hier runterkommen? Genau. Die Felswand ist doch viel zu steil. Ja. Ganz ruhig. Ich bin gleich da. Aber er kommt näher, hörst du? Über ihnen klackte und hämmerte es. Und die männliche Stimme kam immer näher. Schließlich sahen sie zwei Füße in Sportschuhen und nach und nach einen Mann, der sich an einem Seil zu ihnen hinabarbeitete. So, da bin ich. Wow, ein Kletterprofi. Wir haben wohl gerade mehr Glück als Verstand, oder? Das kannst du laut sagen. Wie seid ihr denn hier hingekommen? Die, die Frage ist eher, wie wir hier wieder wegkommen. Ja, aber ehrlich. Ich ziehe euch hoch, aber immer nur ein. Nehmen Sie meinen Bruder zuerst. Ich halte ihn noch raus. Alles klar. Wir sind natürlich bei Du. Daniel mein Name. Julian und Dick. Okay, Dick, halte dich an meinem Gurt fest. Hast du? Ja. So, und den Karabiner hake ich hier in deine Gürtelschnalle ein. Aha. So, jetzt bist du sicher. Bleib ganz ruhig. Ja, ja, ich versuch's. Ich zieh dich gleich hoch. Okay. Hm. Der junge, sportliche Daniel kletterte zunächst selbst wieder nach oben und zog dick dann mit dem Seil hinauf. Auf diese Weise holte er auch Julien nach oben, bis sich schließlich alle drei sicher auf dem Plateau befanden. Oh Mann. Was für ein Glück, dass du uns gehört hast, Daniel. Ja, das könnt ihr wohl laut sagen. Aber jetzt müsst ihr mir wirklich mal verraten, wie ihr dahin geraten seid. Äh, naja, das ist so. Äh, hier in der Gegend sind in den letzten Tagen mehrere Wahrzeichen verschwunden. Julian und Dick erzählten Daniel von allen drei Diebstählen und warum sie das Schiffswrack untersuchen wollten. Aber ich fürchte, unsere Theorie war falsch. Jedenfalls haben wir nichts gefunden, das irgendwie nach einem Geheimversteck aussah. Äh, und äh, ich weiß noch gar nicht, wie wir dem Verleiher beibringen sollen, dass Seine Surfbretter gerade auf dem Weg nach New York sind. Vielleicht kann ich das regeln. Am besten ich fahre euch erstmal zurück nach seinen Kauf und dann reden wir mit ihm. Das wäre natürlich große Klasse. Ist das gelbe Auto da drüben deins? Das ist ja ein richtig schnittiges Cabrio. Das kann man wohl sagen, tja, man gönnt sich ja sonst nichts. Na kommt. Schon bald waren sie in Sennon Cove angekommen, wo Anne, George und der Besitzer der Surfstation, Mr. Wave, in größter Sorge waren. Macht sowas nie wieder, hört ihr? Mr. Wave hat jemanden mit dem Motorboot rausgeschickt. Und der hat gefunkt, dass er eins von euren Surfbrettern gefunden hat. Wir hatten solche Angst, ihr werdet ertrunken. Timmy ist völlig aus dem Häuschen. Es beruhigt euch wieder. Ist ja alles gut gegangen. Ja, zum Glück. Wo so, das zweite Selfbread ist weg. Das treibt jetzt wahrscheinlich <lacht> nach Amerika. <lacht> oh je. Sowas ist bestimmt teuer. Mhm. Natürlich. Zumindest war mindestens noch 500 Pfund wert. Macht euch keine Sorgen. Ich zahle das. Was? Wie jetzt? Ä echt? So viel. Aber, aber das können wir doch nicht Ä Nee, das ist einfach so. Ich hatte sehr viel Glück im Leben. Und jetzt ist es mir eben 500 Pfund wert, dass eure Ferien nicht völlig verhagelt sind. <lacht> wow. Dankeschön, Daniel. Ja, vielen, vielen Dank. Wahnsinn. Tja, da habt ihr aber wirklich ganz riesengroßes Glück gehabt. Ich hoffe trotzdem, dass ich das eine Lehrer war. Und dass ihr in Zukunft wesentlich vorsichtiger seid, wenn ihr noch nochmal auf ein Surfbrett steigt. Hm? Aha. Ganz bestimmt Mr. Wave. Versprochen. Dürfen wir dich dann wenigstens zu einer Limonade einladen, Daniel? Aber wirklich nur kurz. Auf eine Limo. Was ist denn, Timmy? Alles gut, Timmy. Du musst nicht mehr aufgeregt sein. Sich gar nicht wieder beruhigen. Ganz ruhig. Tim, In der Strandbar neben der Surfstation bekamen sie Limos und konnten sich an einen Tisch setzen. Daniel hatte schon fast jede Art von Abenteuerurlaub gemacht und erzählte gern davon. Im Himalaya kann es schon ganz schön kalt werden. Aber die Sonnenaufgänge auf einem 4000er-Gipfel sind einfach der Hammer. Was hat dich eigentlich hierher verschlagen? Sozusagen ans Ende der Welt. Ich habe ein kleines Haus in St. Just von meinem Onkel geerbt. Was für ein Glück, dass du eine Bergsteigerausrüstung dabei hattest. <lacht> Wieso eigentlich? Noch nie was von Steilküstenklettern gehört, George? Ich wollte wenigstens einmal die Klippe von Lands End runtergeklettert sein. Das habe ich ja nun. Seht mal ein Flugzeug. Hm? Wo kommt das denn her? Von den Silly-Inseln. Die liegen 30 Meilen vor der Küste. Da fliege ich auch manchmal hin. Mit meinem Privatjet. Oh, wow. Du hast dein eigenes Flugzeug? Wirklich? Und, und wo ist das jetzt? auf dem Flughafen von Lands End. Da drüben. Soll ich euch eigentlich noch irgendwo hinfahren? Nee, danke, wir sind mit dem Fahrrad da. Aber es ist trotzdem sehr nett, dass du uns das angeboten hast. Mhm. Klar doch. Also, dann noch schöne Ferien. Ja, und vielen Dank, dass du uns gerettet hast. Vielen Dank. Klar doch. Macht's gut, und, Kinder. Tschüss, Daniel. Wiedersehen. Ciao. Klar doch, klar doch, der war ja nervig. Aber George, Daniel hat Julia und Dick vor der Flut gerettet. Und er hat das Surfbrett bezahlt. Ja. Weißt du, was das für ein Glück ist? Ja, schon. Trotzdem ist er ein Angeber. Ach komm. Also ich finde, dass du jetzt ganz schön ungerecht bist. Ja, wirklich. Na, wenn du meinst, ich gehe meine Runde mit dir spazieren. Na super. Wir wären gerade fast ertrunken. Und anstatt sich zu freuen, dass uns nichts passiert ist, bekommt George schlechte Laune. Ja. Du kennst sie doch. Das ist eben ihre Art, auf Stress zu reagieren. Ja. Ja. Und was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Kann man nur warten, bis sie sich wieder einkriegt. Na toll. Während sie auf George warteten, rätselten Julian, Dick und Anne noch weiter, was es mit den Diebstählen auf sich haben könnte. Mit dem Schiffswrack hatte das Ganze ja offenbar nichts zu tun. Vielleicht haben die drei Fälle ja gar nicht miteinander zu tun, sondern hinter jedem Diebstahl steckt etwas anderes. Mhm. Hm. Da frage ich mich natürlich als erstes, warum sollte jemand die Bank von Mrs. Robbins stehlen? Etwa um sie zu ärgern? Ach, das wäre aber ganz furchtbar gemein. Ja, das stimmt. Aber zum Wegweiser von Lands End haben wir schon eine These. Vielleicht will wirklich jemand behaupten, der westlichste Punkt von England wäre vor seiner Haustür. Und der Sterne Jim? Der steht jetzt vielleicht im Garten einer Familie, wo ein Urgroßvater nach Amerika ausgewandert und nie zurückgekehrt ist. Ja, kann sein. Aber wir sind doch wirklich kreuz und quer durch die Gegend gefahren und haben uns überall umgesehen. Ja. Hätten wir da nicht wenigstens einen dieser Gegenstände finden müssen? Hm. Zumindest im Falle des Wegweisers würde es wenig Sinn haben, ihn in einem dunklen Schuppen zu verstecken, oder? Ja, aber selbst wenn es unterschiedliche Täter sind, bleibt doch die Frage, warum plötzlich drei so große Dinge an unterschiedlichen Orten in so kurzer Zeit gestohlen werden. Mhm. Das stimmt. Hm. Sag mal... In dieser Gegend, ja, sind mhm. Wettbewerbe doch vielleicht genauso beliebt wie bei uns. Naja, wir befinden uns hier zumindest auch in Cornwall. Du meinst sowas wie unseren Gärtnerwettbewerb, wo es darum geht, wer den größten Kürbis hat? Naja, so, so, so in der Art eben. Es könnte doch einen Wettbewerb geben, wer den größten Gegenstand klaut, der für die Öffentlichkeit wichtig ist. Hm. Das wäre aber ein ziemlich dimmeliger Wettbewerb Tch. und bestimmt nicht erlaubt. Das glaube ich auch. Gäbe es so einen Wettbewerb wirklich, müssten die Leute ihre Beute ja verstecken. Vielleicht tun sie das ja. Hm? Sieht mal, George kommt zurück. Oh. Leute, ich habe nachgedacht. Ich glaube, ich weiß, wer hinter den Diebstählen steckt. Ach, Wirklich? Wer denn? Daniel. Ach, George. Es ist schon klar, dass du ihn nicht leiden kannst, aber Daniel ist ein herzensguter Mensch. Ja. Der leichtsinnigen Jung, ja. das Leben rettet und sogar den Schaden zahlt, den sie anrichten. Ja, ja aber Timmy hat an allen drei Tatorten eine Spur gefüttert Und bei Daniel hat er angeschlagen. Und zwar mehr als deutlich. Timmy war aufgeregt, weil er genauso wie wir schreckliche Angst um Julian und Dick hatte. Und warum soll denn jemand, der im Reichtum schwimmt, solche Sachen stehlen? Der kann sich doch alles kaufen. Ja, das sehe ich allerdings auch so. Wir haben übrigens eine andere Idee. Aha, und die wäre? Dass es sich um einen Wettbewerb handelt. Was haltet ihr davon, wenn wir nochmal nach St. Just fahren und diese These überprüfen? Ja, wir könnten den Wirt von Kings Arms fragen. Mhm. So ein Wirt weiß doch bestimmt Bescheid, was in seinem Ort vorgeht. Ach, gute Idee. Fahren wir? Ja, na klar. Los, okay. komm, Timmy. Sehr gut. <lacht> Inzwischen war es schon später Nachmittag. Und im King's Arms befanden sich mehrere Gäste, die dort musizierten. Der Wirt hörte sich die Frage der fünf Freunde in Ruhe an und wiegte nachdenklich den Kopf. Also, ich glaube nicht, dass es bei uns so einen Wettbewerb gibt. Die Leute hier in Cornwall sind sehr stolz auf ihre Traditionen. Ja, das, das hört man gerade. Ja. Seht ihr, mit unseren Denkmälern und Wahrzeichen Macht man hier keine blöden Späße? Und der alten Mrs. Robbins würden wir niemals etwas Böses antun. Aber es ist doch schon merkwürdig, dass all diese Diebstähle in so kurzer Zeit passiert sind. Naja, das stimmt schon. Ich frage mal meine Gäste, was sie dazu sagen. Hey Leute, hört mal kurz zu. Was ist denn los? Die Kinder hier erzählen, dass in den letzten Tagen nicht nur die Bank von Mrs. Robbins weggekommen ist, sondern auch der Wegweiser von Lance End und der steinerne Jim von Steenhill. Ja, davon habe ich auch schon gehört. Sie überlegen, ob es vielleicht einen Wettbewerb gibt, wo es darum geht, wer den größten Gegenstand stiehlt. <lacht> Echt? Ihr kommt ja auf Ideen. <lacht> also bestimmt nicht unter den Leuten aus dieser Gegend. Aber da sind ja kaum noch welche da. Wir sind doch fast der letzte Rest. Wie? Das verstehe ich nicht. Hier gibt es kaum noch Arbeitsplätze. Die Leute von hier sind alle weggezogen, bis auf ein paar ältere Leute, naja, so wie wir eben. Ja, so ist es. Wir sind buchstäblich am Ende der Welt. <lacht> Aber wer, wer, wer wohnt denn in den ganzen Häusern hier in St. Just? Die Besitzer jedenfalls nicht. Die haben die Häuser nur gekauft, sitzen in London oder Bristol und vermieten an Touristen. Aber manchmal halten sie sich auch selbst dran auf, oder? Ähm, so wie... Daniel und Tante Maggie zum Beispiel. So ist es. Und diesen Stadtmenschen würde ich so einen Wettbewerb zutrauen. Die haben vor nichts Respekt. Moment mal. Ich kenne sehr nette Urlauber. Und ohne die Touristen hätten wir gar keine Jobs mehr. Ich könnte dann auch dicht machen. Das stimmt schon. Aber manche sind wirklich unverschämt. Neulich hat mal einer meine Mandoline genommen, die auf dem Tisch lag, um sich damit fotografieren zu lassen. Einfach so. Ohne mich zu fragen. – Wirklich? Das ist aber unverschämt. – Sag ich doch! – Ich denke, wir wissen jetzt ein bisschen mehr. Gehen wir? – Ja. Ähm, – dann, dann haben Sie vielen Dank für Ihre Antworten. – Ja, und auch danke für die schöne Musik. – Ja, genau. – Wirklich schön. – Wiedersehen. – Wiedersehen. So, machen wir weiter. Leuchten, dass es niemand von hier gewesen sein kann. Ich auch. Dann ist allerdings zu befürchten, dass die gestohlenen Dinge bald auf dem Weg nach London oder in eine andere Stadt sind. Wenn wir sie nicht noch vorher finden. Am besten, wir sehen uns mal in allen Ferienhäusern um. Bei den meisten steht ja Ferienapartment drauf. Stimmt, ja. Und wenn uns jemand fragt, was wir suchen? Dann sagen wir, dass unsere Eltern sich nach einem Ferienhaus für den nächsten Urlaub umsehen und wir ihnen dabei helfen wollen. – Ja, genau, das ist gut. – Oder? – Versuchen wir unser Glück. Mhm. – okay. Kommt, da vorne ist auch schon eins. Oh, – ja. – Vielleicht finden wir ja auch das Haus von Daniel. – Schon möglich. Und dann könnten wir ihn fragen, ob er von so einem Wettbewerb gehört hat. – Klar, wenn einer etwas darüber weiß, dann er. Sie gingen die Straße hinab. Doch kein einziges Haus besaß einen Schuppen, ja nicht einmal eine Garage. Die meisten hatten nur einen Carport oder einfach einen Parkplatz vor der Tür. Auf einmal wurde Timmy unruhig, fing zu bellen an und raste davon. Timmy, wo willst du hin? Ich glaube, er hat einen Bekannten entdeckt. Sieht mal das aus am Straßenrand. Das kennen wir doch. Daniels gelbes Cabrio. Mhm. Dann ist bestimmt auch Daniel in der Nähe. Also nichts wie hin. Daniel kommt schon aus dem Haus. Was macht ihr denn hier? Der Hund bellt ja die ganze Straße zusammen. Wir fragen uns noch immer, wo die Gegenstände sind, die in den letzten Tagen verschwunden sind. Ja. Daniel, wo bleibst du denn? Wir müssen los. Wer ist das? Das sind die Kinder, die den Denkmaldieben auf der Spur sind. Und das ist Bruce, mit dem mache ich hier zusammen Ferien. Hallo. Äh. <lacht> Hallo, ja. Aha, und was ist das da hinten für ein Schuppen? Das ist unser Bootsschuppen, für mein Motorboot. Es gibt Ach, wohl nichts, was du nicht hast. Sag mal, Daniel, könntest du dir vorstellen, dass diese Diebstähle so eine Art Wettbewerb unter den Urlaubern hier sein könnten? Oder hast du mal von sowas gehört? Ähm, also, ja, natürlich haben wir davon gehört. Eine Riesensauerei ist das. Gerade ist wieder ein historisches Schiffssteuerrad weggekommen. Es hing als Wahrzeichen an der Seebrücke von Porth -Gwera. Was? Wirklich? Das gibt's ja nicht. Woher wissen Sie das? Das kam gerade im Cornish-Lokalradio. Der Dieb war maskiert und man vermutet sogar, dass er sich noch irgendwo dort in der Gegend aufhält. Wenn ihr dahin fahrt, könnt ihr bei der Suche nach ihm helfen. Aha. Ja, also. Das würde ich nur zu gerne tun. Ja, ich auch. Aber Port Guerra ist ziemlich weit weg von hier. Mit dem Fahrrad brauchen wir eine Ewigkeit. Ihr könnt gern mit dem Cabrio hinfahren, ja. nicht wahr, Daniel? Fahr doch mit den Kindern hin. Klar, können wir machen. Also los? Ja, unbedingt. Auf jeden Fall. George, steigst du mit mir hinten ein? Ja, klar. Ähm, wieso steht da eigentlich ein Kleintransporter? Den brauche ich, um mein Motorboot ans Meer zu fahren. Wieso fragst du? George, du hast doch nicht etwa immer noch Daniel in Verdacht, dass er hinter den ganzen Fällen steckt. Was? <lacht> das ist ja wohl kaum möglich. Oder hättest du eine Erklärung dafür, wie ich einmal hier sein kann und zur selben Zeit ein Steuerrad stehle? <lacht> Nein, natürlich nicht. Na dann steig ein. Ja, los. los. Ja, Timmy kann uns bestimmt helfen mit seiner Superstreu-Nase, mhm. genau. <lacht> Ja, ich bin schon und drin. Bald waren sie in Porthguerra angekommen und hielten auf einem Parkplatz, der höchstens 100 Meter von der Bucht entfernt lag. So, na dann raus mit euch. Ich gehe mal drüben am Kiosk was zu trinken kaufen, damit wir beim Suchen nicht verdursten. Geht ruhig schon mal vor. Okay. Äh, machen hm. wir. Oh, und wo ist hier eine Seebrücke? Das ist Jimmy. Ah. Daniel, weg! Was? Ja, wieso? Hey! Anhalten! Halt! Hey! So ein Mist, ich hab's gewusst! hat uns reingelegt! Aber volle Kanne! Von Seebrücke ist hier auch keine Spur. Aber wieso hat Bruce das behauptet? Die haben gemerkt, dass wir ihn auf der Spur sind und wollten uns loswerden. Ihr meint wirklich, Bruce und Daniel stecken hinter den ganzen Diebstählen? Klar! Ja. So sieht's voll aus. Mhm. Und jetzt stecken wir in der Tinte. Zumindest irgendwo im Nirgendwo. Seht ihr hier irgendwo eine Bushaltestelle? Nee. Oh Mann, wenn wir zu Fuß nach Hause laufen, brauchen wir doch bis morgen früh. Oh nein! Und währenddessen schleppen Bruce und Danny ihre ganze Beute in den Kleinstransporter und fahren damit zum Flughafen. Das fürchte ich auch. Aber um das zu überprüfen, müssten wir dringend zum Flughafen. Ja, aber wie denn? Wir wissen ja nicht mal, wie wir von hier wieder wegkommen. Oh Mann. Hm, da, auf dem Parkplatz, steht ein Auto. Das ist sogar ziemlich groß und da sitzen nur zwei Leute drin. Stimmt, wieso steigen die nicht aus? Das sind bestimmt Touristen, die im Auto bleiben, weil es so windig ist und von dort aufs Meer schauen. Wenn wir Glück haben, nehmen Sie uns vielleicht mit? Hm. Ja, und am besten sagen wir ihm, wir wollen nach St. Just. Ähm, dann können wir mit den Rädern gleich zum Flughafen fahren. Ja, wir kennen die doch gar nicht. Wir können doch nicht einfach so in ein fremdes Auto einsteigen. Normalerweise würde ich das ja auch nicht machen. Aber wie kommen wir sonst von hier weg? Mhm. Fragen wir mal, ob sie uns überhaupt mitnehmen würden. Und wenn irgendwas sein sollte, haben wir immer noch Timmy dabei. Okay. Uh, uh, gut. Gut, komm, Timmy. Sie hatten großes Glück. Das Ehepaar im Auto machte Urlaub in St. Just. Sie halfen den Freunden aus der Not und fuhren sie zu ihren Fahrrädern. Zum Flugplatz waren es jetzt nur noch drei Meilen. Die Freunde traten in die Pedale, was das Zeug hielt. Und Timmy jagte hinterdrein. Nach knapp 15 Minuten kamen sie am Flughafen an und rannten zum Absperrzaun. Da hinten ist gerade eine Maschine gelandet. Die ist doch viel zu groß für einen Privatjet. Ja, und da steigen auch jede Menge Leute aus. Das sind bestimmt Touristen, die gerade von den Silly-Inseln kommen. Da, das! Seht ihr? Äh? Er schleppt gerade irgendwas Großes, das ein er Decken gehüllt hat. Wenn das nicht der steinerne Jim ist. Er bringt es zu dem kleinen Flugzeug dort. Das muss ein Jet sein. Und da ist auch Bruce. Wir, wir müssen sie aufhalten. Mhm. Aber hier kommen wir nicht durch. Da müssen wir durch die Flughafenhalle. Ja, beeilen wir uns. Mhm. Los! Komm, Komm. Schneller, Dick! Ja! Die Halle des Flughafens war sehr klein und gerade strömten viele Touristen herein. Doch die Freunde hatten keine Zeit zu verlieren. Ach, Entschuldigung, wir müssen da durch. Ja. Mal Platz machen, ja. bitte. Ja. Vorsicht! Sorry. Oh, euch geht's wohl zu gut. Stehen geblieben, aber sofort. Aber wir müssen nach draußen. Hast du nicht gehört? Ein Flughafen ist kein Spielplatz. Aber da draußen sind Banditen. Ja, sicher. Und ich bin der Kommissar aus dem Fernsehkrim. Aber Julian hat recht. Sie müssen Ihren Kollegen da draußen Bescheid sagen. Hm? Dieser Privatjet darf nicht abfliegen. Er ist voller Diebesgut. Also ganz langsam. Von mir aus erzählt eure Räuberpistole mal ein bisschen ausführlicher. Und wenn das dran ist, haben wir noch genug Zeit, um die Abfluggenehmigung für den Privatjet nicht zu erteilen. Und wenn der ohne Genehmigung losfliegt? Das traue ich diesen Kornern zu. Die machen von nichts halt. <lacht> Seht mal, Bruce ist schon eingestiegen. Oh nein. Hey, haltet euren Köter zurück. Lauf, Timmy, lauf! In wenigen Sekunden jagte Timmy über den Flugplatz. Daniel wollte gerade das Flugzeug besteigen. Doch mit einem gewaltigen Satz kam Timmy ihm zuvor. Seht euch das an, Timmy ist in die Flugzeugtür gesprungen. Daniel konnte in sein eigenes Flugzeug nicht rein. Super, nicht locker lassen, Timmy! Na, bravo. Und jetzt rennt auch das ganze Sicherheitspersonal dahin. Ja, zum Glück. Jetzt lassen Sie uns doch durch, damit wir Ihren Kollegen erzählen können, was da los ist. Also gut. Kommt mit. Nein! Sir, so. die Kinder behaupten, diese Männer hätten Diebesgut an Bord. Ist das euer Hund? Pfeift den sofort zurück. Yeah, Timmy. Gut gemacht. Sie werden ihm noch dankbar sein. Schauen Sie mal in den Laderaum dieses Fliegers. Da werden Sie einige Denkmäler hier aus der Gegend finden. Oh ja. Das ist doch alles Quatsch mit Soße. Können wir jetzt bitte losfliegen? Ach, jetzt schauen Sie doch einfach nach. Na gut. Dann machen Sie da bitte mal auf. Oder ich glaube es ja nicht. <lacht> das ist doch. Das ist doch der Wegweiser von Lance End. Ja. <lacht> Und hier ist der steinene Dämm von Stine. Was? Im Ernst? Das will ich sehen. Oh, die Kinder hatten recht. Ist ja nicht zu fassen. Miau. Nach und nach beförderte das Flughafenpersonal alles nach draußen, was sich im Laderaum von Daniels Privatjet befand. Auch die Bank von Mrs. Robbins war dabei. Und noch viele kleinere Dinge, die Daniel und Bruce zusammen gestohlen hatten. Inzwischen hatte man auch Bruce aus dem Cockpit steigen lassen. Und beide wurden von den Sicherheitsleuten festgehalten. Können Sie uns vielleicht mal verraten, wie all diese Dinge in Ihr Flugzeug kommen? Du hast uns doch die ganze Zeit erzählt, wie reich du bist, Daniel. Wieso musst du das denn alles stehen? Das hätte ich nie von dir gedacht. Weißt du denn nicht, wie wichtig diese Dinge für diese Leute hier sind? Ach was? Das ist doch nur Touristenplunder. Was? Ich wäre fast die Steilküste runtergestürzt deinetwegen. Aber später habe ich dich gerettet. Ja, schon. Aber kannst du dir denn nicht denken, was die Gedächtnisbank für die arme alte Mrs. Robbins bedeutet? Sie war tot unglücklich. Warum machst du sowas? Ich mach dir lieber nicht so ein Theater. Jetzt reden Sie schon. Warum haben Sie das alles gestohlen? Weil er ein Angeber ist. Halt doch den Mund. Du hängst doch selbst mit drin. Ich will ihr wenigstens klarstellen, dass ich nur dein Handlanger bin. Diese ganzen Aktionen sind ganz allein seine Idee, Sir. Na, dann reden Sie mal. Was ist das denn für eine Idee? Daniel hat ein riesiges Grundstück, auf dem er einen ganzen Park mit dem Namen Little Cornwall angelegt hat. Für den stiehlt er aus jeder Region von Cornwall Denkmäler und Wahrzeichen. Die Sammlung von der Lizard-Insel steht schon dort und wird von seinen vielen Freunden bestaunt. Das heißt, diese Dinge zu stehen, ist für dich so eine Art Sport? Angeberei auf Kosten der Leute hier? Ist ja widerlich. Daniel. Möchten Sie dazu noch etwas sagen? Nein. Klar, und jetzt kriegt der große Angeber den Mund nicht auf. Also, ich rufe jetzt die Polizei und lasse sie wegen Diebstahls von Kulturgut verhaften. Da können Sie sich aber auf was gefasst machen. Kurz darauf wurden die beiden Gauner von der Polizei abgeführt. Die Freunde fuhren wieder nach Hause zurück, wo sie bereits besorgt erwartet wurden, denn es war sehr spät geworden. Und weil Maggie und Fanny natürlich wissen wollten, wo sie so lange gewesen waren, erzählten sie von ihrem Abenteuer. Allerdings ohne die Sache mit den Surfbrettern zu erwähnen. So war das. Ich hatte Daniel ja von Anfang an den Verdacht. Mhm. Und er hat diese ganzen Dinge gestohlen, um vor seinen Freunden in London zu prahlen? Manche reiche Menschen haben offenbar so wenig zu tun, dass sie auf die blödesten Ideen kommen. Das stimmt. <lacht> ja, wie gut, dass ihr so neugierig seid. Sonst wären diese Dinge für immer verschwunden. Das stimmt schon. Und ich bin auch wirklich stolz auf euch. Aber können wir auch mal einfach nur Ferien machen? Klar. Wenn ihr wollt, begleiten wir euch morgen auch in den zauberhaften Botanischen Garten. Oh ja? Wirklich? Das würdet ihr tun? Warum nicht? Abenteuer hatten wir ja nun wirklich genug. <lacht> Stimmt. Und auch von Abenteuern muss man mal Urlaub machen. Hm? Nicht wahr, George? Von mir aus? Außerdem wird Timmy sich freuen. In so einem Garten kann er Schmetterling hinterherjagen. Das liebt er. Heute ja. Schmetterlinge. Ja, dann ist ja alles klar. Morgen wird bestimmt ein schöner Tag. Und übermorgen auch. Und überübermorgen. Ja. Wir sind die fünf Freunde. Julien und Dick. Anne und Josh. Und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde. Ja. Yeah. Guten Abend Treue und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir Das war ein Hörspiel von Europa. Buch Katrin McLean. Redaktion Hilla Fitzen. Produktion und Regie Heike Dine Körting. Geräusche, Wanda Osten. Musik, Tonstudio Europa. Es sprachen Lutz Mackenzie, Ivo Möller, Jannik Endemann, Theresa Unterberg, Alexander Garcia, Maud Ackermann, Anja Topf, Andreas Birnbaum, Henrike Feers, Wudi Müs, André Bayer, Julian Greis, Steffen Groth, Rainer Schmidt, Michael Prelle, Heidi Schaffrath, Katja Brügger, Peter Buchholz, Markus Steger, Holger Malich, Werner Wilkening, Eckhard Dux und Timmy der Hund. Weitere Infos unter www.5-freunde.de